moskuak saleta zuek ezer egin gabe egoteko. Nire kastea <risa> eta ikastea. Eta oin ikasi dudala ba asko, asko hobeto egia gateko. Bai, bai, kostata, kostata. Kontiente ikasi duzu. Bai, bai, bai, Nire kasuan bai. Barkatu. Eh? Suagatiz <risa> sar egin gabe egoten aiduz. Ba, ni agurtza dela ezola ikasi behar izan Eh, asko gostar mantzitzaidan, antisitate handia ematen zian, ez egin gabe egotia, ezta? Ematen zuen, gelitzen nintzanean, gainera torten zizteizkidala, normalean, iesekiten nien gauza asko, ezta? eta denborarekin, eta esfortu agarzen ikasi egin dut. Eta egitara ingusatu dituz, zait. aztean hartxan bat edo horrela hartu, eta ezer egin gabe. Edo bintzat planifikatu gabe. Zer da ezer egin gabe gotea? Ba, nik pentsatzen dut gala, e, gure, gure gorputzari kasu egitea, deskantzatzea, eta planifiketan ez egotea eta batezbe eh ba, momentu hoiek ezeko hitzea olako beharrandi ebarrenetidatorren behar hori e, betetzeko ez da, denpora guztien eta nik uste dut, e, hori dala behar bada ez da azpartzea eh? nik uste dut askotan e, konfundidu egiten direla termino bidek, zer batzutan zauz gauza egiten eta azpartuten zara beba egiten zauzen agaz eta batzutan egoten zara egonean egon eta zara ara batea azpartzen zer eko zu horako e, gozamenaren zezazino hitzela eta horrek ez, hori ez da azpargarria Baila, hendipetza horti doazela, bai ez da erreza dara dala. Mm Horaino -hmm. eh, atozkigu eta askotan, atxeden hartu beharrean, mila gozain ahitzen ditugu batera, mm -hmm. joan bestera, joan, ezagutzen eh, ez ditugun tokiak ezagutu, lagunekin ego, bat eta beste, mm -hmm. e, eta gaizki ikusia dago gainera, ez errein gabe gotea, inoera joan gabe gotea. Mm -hmm. Alferkerian ba... egotea da ditzen dugurri, ez da? Hori da. Nik betea hor eh dagozela gauxebi, ezta. Lehen aipatutakoa urduritasuna datortzuna eh sauseneen egon eta beste izaten da alpertasun kutsu hori eia ne, nina ninabilena egiten, ezta? Eta egia da e, gure gizarteak eta danokoroar eh bultzatzen gaitzue, ba egitera denbora guztien eta horrek deko balio bat eta horrebadeko balio bat eta nik egiten badot horre gure desan baliogarria garela, beraz nok este gure esan baliogarria, ba horrekin taki Orduen e, eta espadugu egiten, orduen emoten deu alzerrak garela eta claro, baliogarri izatetik alzarri izatera, ba imaginau no gure du alzerra, alzarra bainopez gure gizarte honetan. Orduen hori trampa bata, ezta, gu gure buruari eitzen dotzaguna eta behar bada e, betetzea gure oporrak edo gure etenaldiak geusez, e, joan beharra egin beharra, beharrez desíos baino Ba, horreken mongo dozku igual eh, klabe bat jakiteko zetan gabi zen. Hau da, nirekot den porau, zer gure dotegin benetan? Galdera da hori, eta ez zer egin beharko, neuke noan ez galizira pide batez ba ikusi beharko dote, ez da hor. Eta igual hori da, mm, beharra, eta igual ez da dezio, hori gure dote horre, ez da, bit? nik eh, batzutan eh, do... olane eh, pentsetan dugun hori eh, noso noso lan pentsetan dugun da nukbe bai ezta, en behar dota ondo eta mm -hmm. gero jadeskantzot orko da ezta eh, eta hau umeak aso zorra zikusten da eta nera bekaz, edo ikaslekaz eta nik uste horri ba, komunigarria da gure buruari be emotea e, askotan ikusi izan da eh, ikasteko eta geuzek ondo egiteko edo beste modu baten egiteko lago, eh, behar dugu zela eten aldiak ze horlan helikatzen gure burmuña, gure gorputza, baretasunate mongo dozku indarra, hau da, bateriak kargeu, gero jarraitzeko gure bete beharretan lanetan ikasten edo dana dalakoetan, ez da? Eta lagunekaz egoteko, edo bikotekidega egoteko, hobeto, tasanoa eta askoz behazke hau, da beharrizaten dugu, eten egonean egoteko eta patsadas egoteko. Ze horrek uhum. elikatzen gaitzu. Zetako ondogoteko, bai horregainera ekuko dau bestelako emaitzak aurregantzean gure bizitza oroar, ba ez egoteko ehzukaitatzeko laen, ezta? Ba estresa, ansiedadea uhum. egin beharrekoak eta barrekoak. Da ni pentsatzen dut igual hori momentu baten izalekide eh ba alkuhilua Edo, deselogo, e, bai, moguimentu bat edo beste ikitzeko, eta gero ikusteko e, egonean egote da, bai, plazera izan lekitzekera, bai, ez da?